Мійкінь швидко ніс з дорогою до Києва. Не доїжджаючи кілька верстов, ми звернули на польову дорогу, що вела додому. Побоювання Катерини справдилися. Замість дому ми застали згарище. Не було ні млина, ні стайні, ні хати, ні клуні, тільки чорна масна сажа а ще божевільний бродив сюди-туди ніби щось шукаючи хто це зробив? питала Катерина не то мене не то себе не то ще когось я підійшов до божевільного поглянув на нього і запитав це ти зробив? «Я?» – навіть якось гордо відповів він. «Навіщо?» «Бо то є проклятий дім, усе в ньому смердить чортом, і ви є чорти всі, тож я і спалив ваше кубло». Я так і знав, що не можна було його самого лишати вдома. «Що ми тепер будемо робити?» – питала мене Катерина. Була прибита горем. Не жорись, мала, я все відбудую. Віддам сатані все, що винен, тоді поставлю і млин, і хату. А що зараз робити? Десь залишу тебе, і боже сам же мушу йти. Він не робить нам ще більше біди, вона показала на свого михіту. Той саме відмахувався від мого коня, який норвив укусити його, вдарити копитом вони відразу щось зненавиділи один одного та що мені її убити чи що зло запитав я катерина мовчала я враз поглянув на неї той відьмиський блиск перелився в її очах він і так мучиться сам ще й нас мучить куди ми з ним тепер він відчув смак пожежі Півсвіта спалить. Я такого не сподівався від неї, та вона мала рацію. Заведи її в лісок та вбий тихенько, докінчила вона. Я так і зробив, а божевільний йшов за мною сумирно, ніби теля, зайшовши в гущавину, зупинилися. Місце було підходяще, тож я витяг ножа і обернувся до нього. Він і не писнув. Тіло я прикрив гіллям і пішов назад до Катерини. Ми їхали під дощем, що знову розпадався. Катря притулилася до мене, я обійняв її закутав у плащ. По води пустив, кінь знав сам, куди має їхати. Біси в ньому чули, де найближча стоянка нечистої сили. Тож треба буде Катерину залишити там. Він привіз мене в непролазні лісовій хащі в темний яр, де й у день не пробивалося сонячне проміння. Там жила відьма Меланка. Вона прийняла нас добре, нагодувала, обігріла. Катря тут же закуталася в кожухи і пішла спати. Їй довелося багато пережити. Я був злий на неї, шкода мені було божевільного. Відьма завербувала мене, хоча сам був вербівником. Миланка весь час загравала до мене. Відьма є відьма. Була молода і вродлива, як і всі відьми. Вона почула мою силу, зрозуміла, хто я і який маю авторитет у пеклі. Я зрозумів, чого вона хоче, і грубо взяв її, не боячись, що із сусідньої кімнати вийде Катерина і побачить нас. Я хотів помститися їй. Не Меланці, Катерині. Більше залишатися тут я не хотів, тим більше, що мав ще роботу. Тепер мені треба було їхати знову до Ніжина, зрубати ще одну підпору великого князівства Руського. Саме туди зі своїми хоругами затязців прибув Юрій Немирич. Він розставив їх у місті по квартирах. Ніжин став його опорним пунктом. Місто залишалось вірним Гетьманові, звідси можна було гасити будь-які заколити, що мали знову вибухнути на лівобережжі а ще слідкувати за московмитами, за рухом їх війська. Чи не разом із Немиричем у місто прибули таємно і Сомко з цю цюрою? Я поплентався за ними. Катерину залишив у млині. Вербування закінчилося, починалася війна, так що моя жінка стане мені тепер тільки тягарем». Крім наказного полковника Залотеренка, у місті був ще один запеклий прихильник московського царя Ніжинський протопоп Максим Филимонов. Саме в його господій зібралися змовники. На сам кінець до них приєднався гість із Запоріжжя Іван Мартинович Брюховецький. Сілу панотця був накритий щедро. Він поблагословив коротко трапезу Старшини почали обідати, їли поважно, розмовляли. «То ви, шановний панотче, кажете, що написали вже листа Дромодановського, і що він каже?» Панотець саме обсмок ту кісточку, відклав її на тарілку. «Каже, що зараз із військом підійти не може. Ще того війська не назбирав». Проте дякує за вірність, за добру службу цареві І обіцяє, що батюшка винагородить Від них дочекайся, буркнув Златаренко Військо в них є, лише підходити бояться Думають, що ми їм пастку замислили А тож, погодився Сомко, мусимо самі без них починати Треба перебити затяжців, це буде добрим знаком для Ромадана. Усі на хвилю помовчали. Легко сказати, знову мовив Золотаренко, Та як зробити? Просто це в розмову перший раз вступив ти місце чура. Цю У мене з випечіків можна добру ватагу головорізів назбирати. Козаків я притримаю. Декого, що дуже гетьмановірні, Чек по горлу і край. Лише крикнемо «Бей ляхів» і понесеться, що й самі козаки пратимуть. Я поговорив з сотниками, а ті з простими козаками. Більшість готова за рука пристати. Не хочуть більше ляхів та Веговського. І обов'язково немерече взяти, щоб сучий син не напаскудив більше. Це було сказано переконливо. Тепер озвався «Брюховецький». Отож, люди в нас є, затясів ми переб'ємо, Нехай полки Ніжинський і Переяславський за нами. Миргород, Полтава, Гадяч і Лубни Завжди за нами, за тягнули. Думаю, і цього разу не підведуть. Лишаються Чернігів та Прилуки. За них не хвилюйтеся. Чернігівців багато під Конотопом лягло. Тепер нових козаків набирають. «У мене там є знайомства поміж старшиною. Місто буде наше», – твердо сказав Сомко. Золотаренко зауважив. «З прилуками гірше. Там Дорошенко. Твердий гетьманець. Та й вони нам не страшні. Пожарський їхній полк чи не цілий під Срібним вибив, тож і Дорошенко мовчатиме. Немає з ким смикатися. Отже, Лівобережжя повністю за нами». Гірше з правим берегом. Що скажеш, пане Брюховецький? Іван Мартинович хитро підкрутив вуз. Там сірко чернь до бунту підбиває. Старшин там багато заляхами тягне. Та поміж ними чимало заздрізників Виговського. В разі чого будуть сидіти тихо. Богони то проти гетьмана пішов. Здарів чи що? Не здарів. «Те ж йому булави захотілося?» – озвався Протопоп. Всі глянули на нього. Він ніби в око вліпив, адже всі тут присутні, звичайно, крім нього самого, тільки про булаву і мріяли. Богун небезпечний. Від нього не знати, чого можна сподіватися. Вітер у нього в голові. Треба буде написати на нього донос царю, що він давній бунтар, що й досі цареві присяги не склав, і Юрка проти нього намовити, – це сказав Сумко.